Capitolul 47 În martie trăiră emoțiile mari ale trimiterii tablourilor la salonul oficial. Cum era și firesc pentru el, Claton n-avea nimic gata și vorbea cu mult dispreț despre cele două portrete pe care le trimise Lawson. Se vedea de la o poștă că sunt lucrările unui student, simple portrete ale unor modele, dar aveau oare oarecare vigoare. Claton, care țintea la perfecțiune, nu suporta eforturile care trădau ezitare și, dând numeri, îi spuse lui Lawson că e o adevărată impertinență să expui lucrări cărora n-ar fi trebuit să li se permită să iasă din atelier. El nu și-a disprețul prețul nici când cele două portrete fură acceptate de juriu. Flanagan își încercă și el norocul, dar tabloul lui fur refuzat. Doamna Otter trimise un ireproșabil portret de o mamă Lucrare realizată, dar de mâna a doua, care fui expusă într-un loc foarte bun. Heyward, pe care Filip nu-l mai văzuse de când plecase din Heidelberg, veni să petreacă vreo câteva zile la Paris, s de tocmai la timp ca să participe la petrecerea pe care o dădeau Lawson și cu Filip în atelierul lor pentru a sărbători primirea tablourilor lui Lawson la expoziție. Filip fusese nerăbdător să-l revadă pe Hayward, dar când se reîntâlniră în cele din urmă, încercă o oarecare dezamăgire. Hayward se schimbase puțin la înfățișare. Părul lui frumos se mai rărise și, cum blonzii se ofilesc repede, și el se cam smochinise și-și pierduse culorile. Ochii lui albaștri erau și mai spălăciți decât fuseseră, iar trăsăturile lui erau cam șterse. Pe de altă parte, mintea nu părea să îi se fi schimbat deloc și cultura care îl impresionase pe Filip la 18 ani îi stârnea acum la 21 de ani un oarecare dispreț. Și el se schimbase mult și, cum își privea cu dispreț toate vechile concepții despre artă, viață și literatură, îl enervau toți cei care le mai păstrau. Aproape că nu-și dădea seama de faptul că dorea să facă pe grozavul în fața lui Hayward, dar când îl conduse prin galeriile de pictură, revărsa asupra lui un torent de opinii revoluționare pe care și el abia le adoptase. Îl duse în fața olimpiei lui Mane și îi spuse pe un ton dramatic Aș renunța la toți marii maeștri ai trecutului, cu excepția lui Velasquez, Rembrandt și Vermeer, pentru acest unic tablou." Cine a fost Vermeer?" întrebă Hayward. O, dragul meu, nu-l cunoști pe Vermeer?" Asta înseamnă că nu ești un om civilizat. Nu mai poți în niciun caz să mai trăiești măcar o clipă fără să-l cunoști. Este singurul din vechii maestri care picta ca modernii. Vermeer Pictor olandez. Îl Heyward Hayward afară din muzeul Luxemburg și îl mână repede către Luvru. Dar nu mai sunt alte tablouri aici? Întrebă Heyward cu pasiunea oricărui turist de a face lucrurile până la capăt. Absolut nimic important, poți să vii să le privești singur." Când s la Luvru, Filip își conduse prietenul prin galeria lungă. Aș vrea să văd Gioconda," zise Hayward. Vai, dragul meu, dar aia e doar literatură," răspunse Filip. În cele din urmă, într-o sală mai mică, Filip se oprie în fața negustorului de Dantele, de vermer. Uite, ăsta e cel mai bun tablou din Luvru. Este exact ca un Mane." Și folosindu-și în mod expresiv și elogvent degetul mare, Filip analiză pe larg această lucrare încântătoare. Folosi jargonul atelierelor cu un efect zdrobitor. Mie nu mi se pare că aș vedea ceva cu adevărat extraordinar în el, zise Hayward. Bineînțeles, e un tablou pentru profesioniști, zise Filip. Nici nu mă miră că un profan nu vede mare lucru în el. Cine? întrebă Hayward. Un profan! Ca majoritatea oamenilor care cultivă interesul pentru arte, Hayward ținea grozav de mult să aibă dreptate. Era dogmatic cu cei care nu aveau curajul auto-afirmării, dar cu cei care îl aveau în prea mare măsură era foarte modest. Îl impresionă siguranța cu care vorbea Philip și acceptă cu umilință de la el sugestia voalată că pictorul este singurul în stare să judece pictura. Pretenția arrogantă susținută doar prin impertinență. Peste vreo două zile, Philip și Culauson dă dură petrecerea anunțată. Făcând o excepție în favoarea lor, Cronshaw acceptă să le mănânce mâncarea, iar domnișoara Alice se oferi să vină să le prepare tratația. Reprezentantele sexului ei nu interesau deloc, așa că ea refuză propunerea să mai fie invitate și alte fete pentru a-i ține companie. Fură invitați Claton, Flanagan, Potter și încă doi băieți. Nu prea aveau mobile, așa că folosiră e strada pentru model drept masă, iar oaspeții aveau să stea pe geamantane dacă doresc, iar dacă nu, pe podea. Festinul consta dintr-un rasol pe care îl făcuse domnișoara cealis, o pulpă de berbec friptă într-o casă de după colț și adusă fierbinte și aborindă. Domnișoara cealis gătise cartofi și în atelier mai mirosea și a morcovi saute. Specialitatea ei culinară erau morcovii. După aceea serviră poară flambe, cu pun și aprins, pe care se oferise cronșo să le facă. Masa avea să se încheie cu o enormă fromaj de obri, care era așezată lângă fereastră și adăuga miresmele sale tuturor celorlalte care umpleau atelierul. Fromaj de obri, brânză din regiunea Bri. Cronjou ședea la locul de onoare pe o valiză înaltă cu picioarele sub el ca un pașă, radiind de bonomie în felul cum privea tineretul de care era înconjurat. Din obișnuință, deși în atelierul neîncăpător era foarte cald, fiindcă ardea focul în sobă, el rămase cu paltonul pe el, cu gulerul ridicat și cu gambeta pe cap. Privea mulțumit la cele patru fiaschi mari de Chianti, rânduite în fața lui câte două de fiecare parte a unei sticle de whisky. Fiaschi, sticle, butelci Chianti, vin roșu italienesc Bronshow spunea că asta îi amintește de o circaziană zveltă și blondă păzită de patru eunuci corpolenți. Pentru a-i face și pe ceilalți să se simtă bine, Hayward se îmbrăcase într-un costum de golf și purta o cravată a la Trinity Hall. Sediul Bresley Marinărești din Londra Avea o înfățișare grotescă pur britanică. Ceilalți se purtară cu el cu o politețe studiată și, în timp ce mâncau supă, vorbiră despre vreme și despre situația politică. Urmă o pauză până ce veni pulpa de berbec și domnișoara Chalice aprinse o țigară. Rampunțel, despletește-ți părul, zise ea deodată. Cu un gest elegant își desfăcu panglica lăsându-și șuvițele bogate să-i cadă pe umeri, apoi își scutură capul. Totdeauna mă simt mai bine când sunt despletită. Cu ochii mari negri, cu fața slabă, ascetică, cu pielea palidă și fruntea înaltă, părea descinsă dintr-un tablou de Burn Jones. Avea mâini lungi și frumoase, cu degetele foarte îngălbenite de tutun. Purta veșminte cu falduri largi, mov și verde. Avea aerul romantic al cartierului londonez, Kensington. Manifesta un interes frivol pentru estetică, dar avea un caracter excelent, bun și blend iar afectarea ei era numai o chestiune de suprafață. Se auzi o bătaie în ușă și cu toții strigară de bucurie. Domnișoara Cialis se ridică și deschise. Lopul pa de berbec o înălță în aer de parcă ar fi fost capul lui Ion botezătorul, adus pe o tipsie și, fără să scoată țigara din gură, înainte cu pași solemni, hieratici. Fii binevenită, fica Herodiadei!" strigă Cronșou. Mâncără friptura cu o poftă nebună și îți făcea plăcere să vezi ce lacomă e domnișoara acea palidă. Platon și Potter stăteau de-parte și de alta a ei și toată lumea știa că nici unul, nici celălalt nu găsiseră că ea ar fi fost prea sfioasă. Se plictisea de majoritatea oamenilor în șase săptămâni, dar știa exact cum trebuie să-i trateze după aceea pe domnii care își depuseseră inimile lor tinere la picioarele ei. Nu le purta pică, deși, după ce iubise, înceta să o mai facă și trata prietenește, dar fără familiarități. Din când în când îl privea pe Lawson cu ochi melancolici. Perele coapte avut mare succes, în parte datorită punșului și în parte, deoarece domnișoara Acalis insistă foarte mult până îi convinse să le mănânce cu brânză. Nu-mi dau exact seama dacă e o îmbinare delicioasă sau dacă îmi vine să vărs, zise ea după ce gustase din acest amestec. Cafeaua și coniacul urmară destul de repede ca să împiedice orice consecințe nedorite și apoi se așezară cu toții să fumeze liniștiți. Raz Charles, incapabilă să facă vreun lucru care nu era ostentativ artistic, se așeză într-o atitudine grațioasă lângă Cronshaw și-și odihni capul delicat pe umărul lui. Prive cu ochi meditativ, genunea întunecată a timpului și, din când în când, aruncându-i o privire gânditoare lui Lawson, ofta din adâncul inimii. Apoi veni vara și pe acești tineri îi cuprinse agitația. Seninul cerului îi ispitea să plece la mare, dar briza plăcută care suspina printre frunzele platanilor de pe bulevarde îi chema la țară. Toți își făceau planuri cum să părăsească Parisul. Discutau despre formatul cel mai potrivit al pânzelor pe care intenționau să le ia cu ei. Își făceau stocuri de cartoane pentru schițe. Se certau în privința meritelor pe care le aveau diferite localități din Bretani. Flanagan și Potter se duseră la Concarneau. Doamna Otter și cu maică s având un instinct născut de a face ceea ce este evident logic, plecare la Pontavan. Philip și cu Lawson se hotărâre să se ducă în pădurea Fontainebleau, iar domnișoara Chalis cunoștea un hotel foarte bun la More, unde se puteau picta o mulțime de lucruri. Era foarte aproape de Paris și chestiunea costului călătoriei nu era indiferentă nici lui Philip, nici lui Lawson. Dacă tot avea să fie acolo Ras Chalis se gândea să-i facă un portret în aer liber. Era exact epoca în care salonul oficial gemea de portrete de oameni în grădini, într-o lumină puternică, cu ochii mișiți și purtând pe fețele lor reflexele verze ale frunzelor bătute de soare. Îl poftirea și pe Claton să-i însoțească, dar el prefera să petreacă singur vara. Tocmai îl descoperise pe Sezan și abia aștepta să se ducă în Provence. Vroia să vadă ceruri grele, apăsătoare, din care albastrul fierbinte părea să picure ca sudoarea și drumuri late albe de colb și acoperișuri în culori palide, istovite de căldură și măslini cenușii uscați de arșiță. În ziua dinaintea plecării lor, după orele de dimineață, Filip vorbi cu Fanny Price în timp ce își strângea lucrurile. Mâine plec, zise el vesel. Unde pleci, zise ea repede. Părăsești Parisul? Domnișoarea Price se schimbă la față. Plec în vacanță, zise Filip. Tu nu? Nu, rămân la Paris. Credeam că rămâi și tu. Abia așteptam, mă. Se opri și dădu din numeri. Bine, dar nu o să fie îngrozitor de cald aici, întrebă Filip. Nu e bine pentru sănătatea ta. Parcă ție-ți pasă de sănătatea mea. Unde pleci? La More? Și li se duce acolo. Pleci cu ea? Mă duc cu Lawson și ea vine tot acolo. Nu am impresia că mergem efectiv împreună. Fanny Price scoase un sunet gros din gât și fața ei lată se întunecă și se împurpură. Vai ce scârbos! Credeam că ești un băiat de treabă. Erai de fapt singurul de pe aici... Ea a fost în combinație cu Claton și cu Potter și cu Flanagan și chiar cu bătrânul Foane. De aceea își dă el atâta osteneală cu ea. Și acum e rândul vostru, tu și cu Lawson. Mi se face și greață. Vai, ce prostie! E o fată foarte bună. Noi o tratăm ca pe un bărbat. Vai, te rog, nu mai spune, nu mai vorbi. Dar ce importanță poate să aibă pentru tine? Întrebă Filip. În fond, ce te privește pe tine unde îmi petrec eu vara? Vai, și eu așteptam cu atâta nerăbdare," zise ea aproape numai pentru sine, și i se tăie respirația. Credeam că n-ai bani destui ca să pleci și n-ar mai fi rămas nimeni pe aici, și am fi putut lucra împreună și am fi mers să vedem tot felul de lucruri." Apoi gândurile ei se îndreptară din nou spre Ras, cealis. Scârba dracului," strigă ea, nici nu merită să-i vorbești." Filip se uită la ea și îi se făcu inima cât un purice. Nu era omul care să-și închipuie că se îndrăgostesc fetele de el. Era prea conștientă de infirmitatea lui și se simțea stânjenit și stângaci cu femeile. Dar nu înțelegea ce altceva ar fi putut să însemne această izbucnire. În fața lui se afla Fanny Price, stând în picioare, îmbrăcată cu rochea ei cafenie, murdară, cu părul căzându-i în dezordine pe față, neîngrijită și nețeselată. Și pe obraj îi curgeau lacrimi de furie. Era respingătoare. Filip trase cu ochiul spre ușă, sperând în mod instinctiv că o să intre cineva și o să pună capăt acestei scene. Îmi pare foarte rău," zise el. Ești la fel ca toți ceilalți. Ei tot ce poți apuca și nu spui nici măcar mulțumesc. Te-am învățat tot ce știi. Nimeni cineva nu și-ar fi dat o la cu tine. Oare foanei și-a bătut capul cu tine? Și ascultă-mă pe mine, poți să lucrezi aici și o mie de ani și tot nu o să fie nimic de capul desenelor tale." N-ai pic de talent, n-ai pic de originalitate. Și asta nu spun numai eu, o spun toți. Cât o să trăiești și tot n-ai să ajungi pictor." Nici asta nu te privește pe tine, nu?" zise Filip, îmbujorându-se la față. A, tu crezi că-ți spun asta numai pentru că sunt furioasă? Întreabă-l pe Claton, întreabă-l pe Lawson, întreabă pe Chalice. Niciodată, niciodată n-ai să ajungi pictor, n-ai stofă." Filip dădu dinumeri și părăsi încăperea. Fanny strigă în urma lui, niciodată, niciodată, niciodată! Pe vremea aceea, Morei era un demodat, de modat, înșirat de-a lungul unei singure străzi, la lizirea pădurii Fontainebleau, și Le Cudor era un hotel care mai păstra aerul decrepit al vechiului regim. Fațada hotelului dădea spre meandrele râului Luan. Domnișoara Chalice avea o cameră cu o mică terasă chiar spre râu. De acolo se vedea foarte frumos podul vechi și poarta sa fortificată. Sera după cină stăteau acolo și beau cafele, fumau și discutau despre artă. Puțin mai departe se vărsa în râu un canal gust marginit de ploc, și pe malurile lui se plimbau ei adesea după ce terminau munca zilei. Cât era lumină, pictau tot timpul. Ca majoritatea generației lor și erau obsedați de teama de pitoresc, așa că întorceau spatele frumuseții evidente a orașului pentru a căuta subiecte lipsite de drăgălășenia pe care o disprețuiau. Sisley și Monet graviseră canalul cu plopii de pe mal și ei simțeau dorința de a-și încerca la rândul lor mâna la un subiect atât de tipic pentru Franța. Dar îi speria frumusețea lui formală și de aceea își puseseră în minte să o evite cu orice preț. Domnișoara Chalice, posesoarea unei dexterități foarte mari care îl impresiona pe Lawson, în ciuda obiceiului său de a privi de sus arta feminină, începu un tablou în care încercă să ocolească banalitatea, eliminând vârfurile copacilor. Iar Lawson a avut ideea strălucită de a pune în prim plan o reclamă mare albastră pentru școala Menie, ca să sublinieze scârba pe care i-o provocau cutiile de șocolată. Filip începu și el să picteze anulei. Simți un fior de încântare când folosi prima dată acest mijloc de expresie, datător de atâtea satisfacții. Ieșea odată cu Lawson dimineața cu cutia de culori și se așeza lângă el pictând un panou. Era atât de mulțumit încât nu observa că nu face decât o copie. În așa de mare măsură se afla sub influența prietenului său încât nu vedea lucrurile decât cu ochii acestuia. Lauson picta în tonuri foarte joase și amândoi vedeau smaraldul ierbi ca o catifea întunecată, în timp ce strălucirea cerului se transforma în mâinile lor într-un ultramarin posomorât. În tot cursul lunii iulie, zilele frumoase și călduroase se ținură lanți. Frigându-i inima lui Filip, arșița al făcea să tânjească. Nu mai putea lucra. În mintea lui fierbeau o mie de gânduri. Adeseori petrecea diminețile pe marginea canalului, în umbra plopilor, citind câteva rânduri, iar apoi visând o jumătate de oră. Uneori închiria o bicicletă rachitică și se plimba pe drumul prăfuit care ducea în pădure și pe urmă stătea trântit într-o poiană. În capul lui se învârteau tot felul de fantezii romantice. Printre copacii uriași păreau să rătăcească însoțite de cavalerii lor, doamnele lui Vato, șoptindu-și una alteia flacurii încântătoare, deși se simțeau oarecum apăsate de o teamă nedeslușită. Jean-Antoine Vato, 1684-1721, pictor francez convențional. Nu mai era nimeni în hotelul unde stăteau ei, afară doar de o franțuzoică grasă între două vârste, o figură rableiană cu un râs gros și obsceni. Își petrecea toată ziua așezând răbdătoare pe malul râului cu undița în mână, deși nu prindea niciun pește. Philip se ducea uneori și stătea de vorbă cu ea. Descoperi că doamna aparținuse unei a cărei reprezentantă mai celebră pentru generația noastră era doamna Warren și, întrucât adunase bani bunișori, ducea acum viața tihnită a burgheziei. Doamna Warren, proxenetă, eroina principală a piesei lui George Bernard Shaw, Profesiunea doamnei Warren Îi povestea lui Filip anecdote de șânțate. Trebuie să mergi la Sevilla, zicea ea, rupând-o puțin pe englezește Cele mai frumoase femei din lume Rângea la și clătina din cap I se zguduiau de râs bărbia triplă și burta imensă Se făcu așa de cald încât aproape nu mai puteai dormi noaptea Căldura părea că stăruie sub copaci ca un obiect palpabil, materializat. Nu vroiau să se despartă de cerul înstelat al nopții și stăteau toți trei pe terasa camerei lui Ras Cialis, ceasuri de rândul fără să scoate o vorbă, prea obosiți ca să mai facă conversație, dar savurând cu voluptate liniștea. Ascultau murmurul râului. Ceasul bisericii bătea unu, două și uneori chiar trei, până să aibă ei puterea să se ducă la culcare. Deodată Filip își dădu seama că ras Cialis și Lawson sunt amanți, ogicii din felul în care îl privea fata pe tânărul pictor și din aerul lui posesiv. Și în timp ce Filip stătea cu ei, simțea un fel de efluvii care îi înconjoară de parcă aerul ar fi fost încărcat de ceva straniu. Această dezvăluire însemnă pentru el un șoc. O considerase pe domnișoara Chalis un camarad foarte bun și îi plăcuse să stea de vorbă cu ea. Dar nu i se păruse niciodată posibil să ajungă la relații mai strânse. Într-o duminică plecaseră cu toții la pădure, luându un coșuleț cu merinde, și când ajunsără într-un luminiș care avea o înfățișare suficient de silvestră, domnișoara Cialis susținu că, într-un cadru atât de idilic, trebuie neapărat să-și scoate pantofii și ciorapii. Lucrul ar fi fost foarte agreabil dacă n-ar fi avut labele picioarelor atât de mari și pline de bătături. Tocmai din această pricină lui Filip gestul îi se păru ridicol, dar acum o vedea cu totul altfel, ochii ei mari și pielea măslinie aveau o dulceață feminină. Își zise că e un prost dacă nu și-a dat seama că e ispititoare. Îi se păru că detectează în privirile ei o undă de dispreț pentru el, care n-a avusese înțelepciunea de a vedea că ea se afla acolo în calea lui, iar la Lawson îi se păru că observă un vag aer de superioritate. Îl invidia pe Lawson și era gelos nu atâta pentru persoana în cauză, ci pentru că are o dragoste. Ce n-ar fi dat să fie în pielea lui și să simtă cu inima lui? Era tulburat și îl cuprinse teama că dragostea o să locolească. colească Vroia să cadă pradă unei pasiuni, să fie pur și simplu măturat de puterea ei și purtat ca în pransă de o care să-l ducă indiferent unde... Domnișana Alice și Culauson îi apăreau acum într-o lumină diferită și tovărășia lor permanentă îl făcea să-și piardă liniștea. Era nemulțumit de el însuși. Viața refuza să-i aducă ceea ce dorea și îi dădea sentimentul supărător că își pierduse timpul. Franzuzoica corpolentă ghici curând care sunt adevăratele relații dintre cei doi și discută pe față chestiunea cu Filip. Dar, dumneata... Întrebă cu zâmbetul îngăduitor al unei persoane care a prosperat de pe urma poftelor semenilor săi. Ai și dumneata o oh, optia mii?" O micuță prietenă?" Nu o răspunse Filip roșind. Dar de ce nu?" La vârsta dumitale ar fi normal." Filip dădu din numeri. Avea în mână un volum de poezii de Verlaine și se îndepărtă. Încercă să citească, dar era prea tulburat. Se gândi la femeile de ocazie cu care îl pusese în legătură Flanagan, vizitele făcute pe furiș prin casele ascunse în fundături cu saloane tapisate în mătase de Utrecht și grațiile plătite ale femeilor sulemenite. Îl trecură fiori, se trânti pe iarbă, întinzându-și mâinile și picioarele ca un pui de animal care abia s-a trezit din somn. Și apa cu vălurele, plopii tremurând firav în bătaia brizei ușoare, cerul albastru îl covârșeau. Era îndrăgostit de dragoste. Își închipui că simte pe buze o sărutare fierbinte, iar pe gât mângâierea unor mâini gingașe. Parcă se vedea în brațele lui ras Chalis, se gândi la ochii ei negri și la pielea ei catifelată. A fost o adevărată nebunie să lase să-i scape printre degete o aventură atât de minunată. La urma urmei, dacă o făcuse Lawson, de ce să nu o facă și el? Dar toate astea le gândea când nu era în prezența ei. Noaptea târziu, când nu putea dormi sau când visa Evea pe malul canalului. Când o vedea, simțea deodată cu totul altceva. N-avea nici cea mai mică dorință de a o strânge în brațe și nu-și imagina deloc cum ar fi putut s-o sărute. Era foarte curios. Dacă ras nu era de față, o socotea frumoasă și-și amintea doar de ochii ei grozavi și de paloarea pufoasă a obrajilor ei. Dar când era alături de ea, nu vedea decât care are pieptul plat și dinții cam stricați, și nu putea să uite bătăturile de pe degetele ei de la picioare. Nu înțelegea ce-i cu el. Oare întotdeauna o să fie îndrăgostit numai în absență și oare viziunea aceea deformată care părea să exagereze aspectele revoltătoare avea să l împiedice întotdeauna să se bucure de ceea ce îi se oferea? Nu-i păru rău deloc când schimbarea vremii vestind fără doar și poate sfârșitul acelei veri îndelungi îi mână pe toți înapoi la Paris.